Kapittel 21 Og job tog til å svare og si Lytt oppmerksom til mitt ord, og la dette bli deres trøst. Vær over med meg, og jeg skal tale. Og etter at jeg har talt, kan hver av deres spotte. Er det overfor mennesker jeg har uttrykt min bekymring? Eller hvorfor blir min ånd ikke utålmodig? Venn deres ansikter til mig og styr forbløffet og legg hånden på munnen. Og når jeg har tenkt på det, da er jeg blitt forferdet, og gysninger har grepet mitt kjød. Hvorfor er det slik at de onde forblir i live, er bli gamle og også er blitt overlegen i velstand? Deres avkom er grunnfestet hos dem for deres ansikt, og deres etterkommere får øynene på dem. Husene deres er freden selv, fri for etsel, og Guds kjepp er ikke over dem. Hans okse befrukter virkelig, og den spiller ikke sin sed. Hans ku kalver og aborterer ikke. Stadig sender de sine unge gutter ut liksom en jord, og deres guttebarn springer omkring. De fortsetter å heve sin røst til tamburin og harpe og fryder seg ved pipens lyd. De tilbringer sine dager i vellevnet, og på et øyeblikk farer de ned til skjeol. Og de sier til en sanne Gud. «Vend deg bort fra oss, og kunnskapen om dine veier har vi ikke funnet behag i. Hva er den allmektige, så vi skulle tjene ham? Og hvordan gangner det oss at vi har kommet i forbindelse med ham? Se, deres velvære er ikke deres egen makt. De ondes råd er forblitt fjernt fra mig. Hvor mange ganger er de ondes lampe blitt slokket, og hvor mange ganger kommer deres ulykke over dem?» Hvor mange ganger utmåler han til inntetgjørelse i sin vrede? Blir de som strå for vinden, og som agner en stormvinn har stjålet? Gud selv skal gjemme det skadelige noen gjør til hans sønner. Han skal gjengjelle ham, så han kan vite det. Hans øyne skal se hans forfall, og av den almektiges voldsomme harme skal han drikke. For vilken glede vil han ha av sitt hus etter sig når tallet på hans måneder i virkeligheten vil bli delt i to. Kommer han til å lære Gud kunskap når han er den som dømmer de høytstående? Den ene kommer til å dø mens han fullt ut har tilstrekkelig til å klare sig, mens han er fullstendig ubekymret og sorgløs, mens hans lår er blitt full av fett, og margen i hans ben blir holdt saftig. Og den andre kommer til å dø med bittre sjel, uten å ha spist gode ting. Sammen skal de legge seg i støve, og mark skal danne et dekke over dem. Se, jeg kjenner jo deres tanker, og de planer som dere ville opptre voldsomt overfor mig med. For dere sier, hvor er den edles hus, og hvor er teltet, de onde spoliger? Har dere ikke spurt dem som ferdes på veiene? Og undersøker dere ikke nøye deres tegn, at en ond blir skånet på stagen? at han blir utfrid på den heftige vredesdag. Vem skal fortelle om like opp i ansiktet om hans vei? Og hvem skal gjengjelle ham det han selv av gjort? Og han, til gravplassen skal han bli ført, og over gravhaven skal en våke. For ham skal en elvedals jordklumper visselig smake søtt, og alle menneskene skal han dra etter sig. og de som var før ham er uten tall. «Hvorfor jeves er da ikke den trøst dere forsøker å gi meg, og svarene deres får bli troløshet?»